Товари ставали різноманітними. І тут з'явилася нова проблема. Просто обмінятися вже виходило не завжди. Вирішив, наприклад, рибалка виміняти собі сіль на рибу. А риба солевару не потрібна. Натомість йому потрібен одяг зі шкірок. І біжить рибалка до стародавнього кравця за хутром, щоб виміняти рибу на шкурки. А потім шкурки на сіль. У випадку ж, якщо кравцю теж не потрібна риба, а треба, наприклад, голки. Справа геть заплутується. Яка вже тут робота? Усі тільки бігають та міняються. Придивилися стародавні люди та зрозуміли, що товари бувають різними. Є такі, що без них не обійдеся. Їжа, одяг. А є такі, що потрібні не всім і не завжди. Рибальські тенета, наприклад, потрібні тільки рибалці. І лише тоді, коли старі геть зіпсуються. Саме тому люди почали припасати ті товари, якими легко мінятися. Якщо пощастить обміняти свій товар на ходовий, то далі на нього можна буде обміняти все, що завгодно. Тут уже немає значення, що це за товар. Головне, що він полегшує обмін будь-якого іншого товару. Такий товар називається спеціальним словом – гроші. Гроші. Це засіб обміну товару на товар. Яких тільки грошей світ не бачив. У давнину на Русі головними грішми були білячі шкурки. А десь на тропічних островах величезні кам'яні колеса з дірками посередині. Маленьке таке грошенятко, що важило близько 250 кілограмів. Такого ні до гаманця не покладеш, ні в руках не втримаєш. Можна тільки палицю в дірку та й котити поперед себе. Це були дуже важливі гроші. За них купували собі ділянку землі. Або жінку. А в глибині Африки, у пустелі Сахара, грошима досі є не папірці з портретами видатних осіб, а соляні пластинки. Сьогодні людину вважають великою, завтра ні. А сіль – то завжди сіль. Поступово в усьому світі почали використовувати золото та срібло. Чому так? По-перше, вони майже не псуються, не ржавіють та не гниють. По-друге, їх можна поділити на дрібні шматочки, якщо потрібно заплатити за дешевий товар. А потім знову випливити у зливок, якщо є потреба. Тільки з такими грішми було трохи незручно, доводилося завжди носити з собою ваги. А інакше, як платити за товар? Поступово все ж таки знайшли вихід. Вирішили, що треба випустити шматки золота та срібла однієї ваги. І щоб хтось шанований, правитель, наприклад, ставив свою печатку. Тобто перевірено, дійсно, злиток важить стільки-то. Так на Русі з'явилася гривня. Прямокутний злиток срібла з печаткою князя, вагою приблизно 200 грамів. Це було чимале грошеня, і тому іноді, щоб заплатити за дешевий товар, гривню рубали навпіл. Ця відрубана половина гривні називалася рублем. Щоправда, прямокутні гроші швидко віджили своє. Знаходилися крутії, які обстругували напилком краї пластинки, а срібні ошурки збирали. За деякий час від цього злитку залишалася уже тільки княжа печатка – тому гроші почали робити круглими. У вигляді дисків та ще й печатку ставили з обох боків. Зливок перетворився на монету. А від монети, шматочок навіть маленький, так просто. Не відскубеш, одразу все видно. Давно вже практично всі монети роблять не з золота та срібла, а з металів подешевше. А форма не змінялася. На пам'ять про стародавні золоті та срібні грошики – ми вже казали, що обмін був великим відкриттям, а великі відкриття самі собою не закінчуються. Вони завжди мають надзвичайні наслідки в майбутньому. За обміном винайшли гроші, а за грошима стільки всього, чого в жодній книзі не збереш. Але про найцікавіше ми все ж таки розповімо трохи згодом. Хто такий торговець? Доходи та витрати Прибутки та збитки Знов повернемося до нашого перевісного базарчика.